Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till ännu ett program av Toner och tankar. Det är en glädje att det finns folk i Norrköping och Linköping, Mjölby och Skänninge och Vetlanda som hör mina program. Igår förmiddag när jag var en sväng till affären här nära där jag bor så mötte jag Gunilla som tackade mig för programmen och tyckte de var bra. Det där värmer verkligen. Nu är det advent. I söndags var det första advent som av tradition är en stor kyrkohelg i Sverige. och Jag tillhör inte de som tjuvstartar jättemycket med att spela adventsånger två veckor före advent utan jag, jag vill gärna vänta fram till advent. Och då spelar jag mycket adventsånger och vi ska spela mycket adventsånger i det här programmet. Och likadant så är jag inte så väldigt förtjust i att eh, spela jul, rena julsånger i början av eh, slutet av november eller början på december utan jag tycker advent har sin härliga och speciella tid fyra veckor innan jul eh, nu tar jag mig friheten att spela tre av mina egna sånger om advent och eh, det är sådana här hemmainspelningar så det är inte så där fullfjädrat nytt njutningsbart när det gäller ljud och känsla och feeling. Men texterna och melodierna kanske håller att lyssna på. Och först så kommer en barnsång som jag har sjungit med många barn, många församlingar speciellt kanske kring första advent många gånger. Advent, nu är ljuset tänt. Jesus kom, Jesus kom, Och nästa sång är också en i första hand barnsång. Adventstid betyder ankomsttid. Likadant här en egeninspelning hemma vid datorn. Vänstid betyder ankomstid. Snön och kylan har kommit och morgon mörker och tidig skymning. Vänstid dags att städa och smycka husen välkommen kära Vakning, jul, och jul. kommer en sång som säger Advent, din konung kommer till dig. Också text och musik, Ingvar Holmberg. Advent Det verkar ju knappt religiöst att himmelens myrian som skulle bo. Det verkar väl lite förlöst, han kunde vara min egen bror. Saliga du ändå om du tror att vem?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 Advent och jultiden är ju väldigt, väldigt påverkad av kommers. Julhandeln vill locka oss. Alldeles nyss var det, det så kallade Black Friday som har kommit från USA och som är en dag då, så att säga, man går ut med att nu är det så billigt så att nästan butikerna förlorar på att sälja. Kom och utnyttja oss. Men det är klart att lite vinst finns det naturligtvis. Och detta att lockas att handla saker, budskapet om prylar, om upplevelser, om resor som bärare av verklig lycka. Och jag tror att klok är den människa som genomskådar det där. Det är klart att vi ska köpa varandra julklappar och presenter, att vi ska... Äta lite gott och fira advent och jul. Det är jättetrevligt att kunna åka utomlands och så vidare och så vidare. Bara man inte fäster själva lyckan till det. I kyrkan finns det ju en rytm av bibeltexter, och så är det också under adventssöndagarna. Och adventstexterna i kyrkan de här fyra söndagarna handlar ju om allt annat än konsumtion och kommers och prylar. Det handlar om Jesus som rider in i Jerusalem och som hyllas av människor men också reagerar mot business i templet. Och han välter om kull eh, bord med köpenskap och han tycker att det har gått för långt. Det handlar om Johannes, döparen, han som var vägröjare för Jesus, han som gick i sin grova klädsel av kamelhår, hade sin enkla livsstil med gräshoppor och vildhonung och som talade kärvt och rakt på sak om att bana väg för Guds rike. Det handlar om Maria, tonårsflickan, som riskerade sitt rykte, riskerade allt för att föda Guds barn. Ja, det här är ju innehållet i adventstiden. Nu ska vi sjunga, lyssna på härliga sånger med bra inspelningar. Först kommer livets ordsångare Hosanna. En julig adventsal. Här fortsätter sångarna med Gå sion din konung att möta. En av favorit sångerna i Advent i pingskyrkorna. Barn Jakob Petrus Barnbarn barn till Levi Petrus sjunger Jesus från Nasaret går här fram Den här passar bra i adventstid din ära. Fartiga ger han läker de slagna sår. Under de senaste åren har en härlig, originell, kristen artist kommit fram och blivit mycket populär. Samuel Ljungblad. Han och en gospelkör var på konsert i Pingkyrkan i Norrköping för några månader sedan. Och jag och min fru kunde gå och vi njöt i fulla drag. Här har ju Samuel en... Finstämd, härlig Hosiana-sång som verkligen passar i Advent. Lyssna för att höra. Hosianna, Hosianna. Nu börjar vi närma oss avslutningen av följetången som vi har haft i många program nu. Här kommer det 26:e avsnittet av Georg Herrens revolutionär. Det är Sibylla Pettersson som läser boken av Ivar Lundgren. Nu hade församlingen en modern kyrka med 1500 sittplatser i stora kyrksalen och med angränsande utrymmen som tillsammans gjorde det möjligt att bereda 2000 personer plats. Invigningen firades i tio dagar i oktober 1932. Som högtidstalare i första offentliga mötet på söndagsförmiddagen hade man kallats Levi Petrus från Stockholm. Kyrkan var fullsatt och det var en festdag i församlingens historia. Men när Jerus såg hur folket strömade in i det nya templet lade han märke till en lam kvinna som bars sin. Han kände hur en börda lades på honom mitt i glädjen. Levi Petrus höll som vanligt en stark trospredikan som folket tog emot med tacksamhet och lovprisning. Men Geoi kunde inte slita sina tankar från den lama kvinnan. När mötet var slut skulle Geoi följa med Levi Petrus hem till en familj för att äta middag. Men Geoi gick istället ner till den förlamade kvinnan för att bedja för henne. Folket drog sig ut ur kyrkan. Levi Petrus gav sig iväg till den familj som bjudit ut honom. Men Georg låg kvar på sina knän hos den sjuka. Han bad och ropade till Gud att han skulle gripa in och göra henne frisk. Du ser Gud att vi nu har invigt denna kyrka för att den ska vara ett tempel för din härlighets uppenbarelse och du ser att denna kvinna har burits lam in i ditt hus. Om hon också ska bäras ut så kan jag inte vara föreståndare för denna församling. Länge låg han kvar och bad. Tiden rann iväg. Snart skulle nästa möte börja. Någon middag var det inte längre att tänka på. Men jag har ju fortsatt att brottas med Gud. Plötsligt kom Guds kraft över honom. I Jesu Kristi namn, stå upp! Ropade han. Och kvinnan hoppade upp. Började springa. Hon var botad och levde sedan i många år utan att mer besväras av sin sjukdom. Georg stryk svetten ur pannan och gick ensam in på sitt rum. Den oväntade dusten hade tagit på krafterna. Nu jublade hans hjärta över Guds godhet. För honom hade det varit ett avgörande på blodigaste allvar. Men Gud hade bekänt sig till verket. kunde gå vidare i sin tjänst. Också den nya kyrkan var en segerplats. Inte för Geoj, men för den herre som han tjänade. Arbetet växte i alla riktningar. Först och främst var det församlingen som expanderade. Ständigt kom nya människor till mötena, fick stygn i sina hjärtan och upplevde omvändelse och pånytt födelse. Nya verksamhetsgrenar växte fram inom församlingens ram. Den yttre missionen som inleds redan 1927, när Sven Johansson, en av församlingens första tjänare- reste ut till Spanien, låg alla varmt om hjärtat och snart kunde man sända missionärer till Mexiko och Kina. Man startade också en omfattande social hjälpverksamhet bland de mest behövande i Jönköping och det var många under depressionens år. Församlingen inledde vidare ett systematiskt litteraturspridningsarbete utvidgade barnverksamheten och såg nya sång- och musikroppor växa fram. Samtidigt fick denna intensiva verksamhet till följd att utposter växte upp runt omkring staden. Deras arbete leddes från början från modeförsamlingen i Jönköping innan det en efter en blev livskraftiga och stabila nog att omvandlas till självständiga församlingar. Pingstveckelsen i Sverige genomgick vid denna tid stora brytningar. Främst i fråga om organisationsfrågorna. Landets alla pingstförsamlingar engagerades i en intensiv debatt om hur den nytestamentliga församlingstanken skulle realiseras. I detta sammanhang blev det naturligt att Jönköpingsförsamlingen spelade en ledande roll i sin landsända. Och på förslag från församlingarna runt omkring inbjöd Philadelphia Jönköping 1930 grannförsamlingarna i Småland, Västergötland och Östergötland till en evangelistvecka. Allt sedan dess har det varit tradition att pingstvännerna i södra Sverige åker till Jönköping varje år för att delta i evangelistveckan som ända från början varit ett forum för samtal om gemensamma verksamhetsfrågor, bibelstudier och andlig gemenskap. Det skulle inte dröja många år förrän evangelistveckorna drog folk i tusentals, så att kvällsmötena måste dubbleras och hållas parallellt i Philadelphia-kyrkan och Sophia kyrkan, stadens största lutherska tempel. Troderna i all denna verksamhet löpte samman hos Georg. Vart han vände sig möttes han av frågor att besvara, uppgifter att lösa. Och mitt i allt detta myckna arbete upplevde han och hela församlingen en stark andlig inspiration. En välsignelse från ovan. Det var hemligheten till att alla satsade sig som de gjorde i arbetet och till att de orkade. Precis som under tiden i Värnamo fortsatte dock vissa tidningar att göra sitt yttersta för att smutskasta pingstvännerna i allmänhet och ge i synnerhet. Dessutom dök det snart upp fiende på nära håll. jag förkunnade med skärpa att det gick en klar gräns mellan Guds församling och världen. Världens väsende hörde inte hemma i Guds församling. Och om någon gav sig hän åt uppsåtlig synd och inte ångrade sitt handlingssätt så uteslut man vederbörande ur församlingens gemenskap enligt det exempel som Nya Testamentet ger på sådana fall. Mer än en av de uteslutna försökte hämnas på Georg genom att sprida ut förtal om honom. Det gick så långt att polisen tog honom i förhör för påstådda sedelsförbrytelser. Till en början brydde i sig inte så mycket om dessa angrepp eftersom han visste hur han hade det. Men när han tyckte att det gått för långt beslöt han sig för att gå inför Gud i bön och fasta och be honom göra slut på detta motstånd. Strax efteråt insjuknade en av de främsta ryktespridarna en före detta församlingsmedlem som uteslutits. På sin dödsbädd kallade han Jehoi till sig och förklarade att de uppgifter han spridit om honom var falska och att han gjort allt sammans för att hämnas. Han bad både Jehoi och Gud om förlåtelse och strax därefter gick han över gränsen. Polisens undersökningar ledde till att allt sammans avskrevs för deras del. Hela smutskastningsattacken mynnade ut i ingenting. Men för Georg var den givetvis en stor påfrestning. Mitt uppe i allt detta gjorde han sin vana trogen varje vecka sina ronder på stadens olika sjukhus. Redan i Värnamo hade han grundlagt principen att regelbundet avsätta tid för att besöka sjukhus. Snart var han, en bland både patienter och sköterskor och läkare, lika välkänd person som han varit i Värnamo. Fredagarna hade han anslagit för Ryhovs mentalsjukhus och läkarna hade gett honom fria händer att gå och komma som han ville. Och han fick ofta uppleva hur Gud grep in och hjälpte olyckliga människor där. En fredag under denna intensiva arbetsperiod satt Georg som vanligt och skakade fram i spårvagnen ut mot Rehov. På vägen dit steg han av i det järna för att göra några inköp. När han klivit av spårvagnen överfölls han plötsligt av en förfärande känsla av tomhet det var som om all kraft försvunnit från honom han kände sig som ett öblåst ägg ett skal omkring ingenting alls en människa utan något innehåll inom sig började han oroligt fråga Herren vad är detta varför känner jag mig så här du har sysslat så mycket med andra och med dig själv med andras sjukdomar och med din egen men du har glömt att syssla med mig. När Georg förstod att detta var Herrens svar blev han förtvivlad. Han avbröt sin resa struntade i att gå in i affären för att handla och återvände istället hem till sin bostad. Där kastade han sig ner på sitt ansikte och bad Gud om förlåtelse för sitt handlande. Nu stiger jag inte upp förrän du har kommit tillbaka till mitt inre. Och fyllt mitt inre på nytt. Det får bli hur det vill med min struma och mina hjärtbesvär. Men jag måste få tillbaka kontakten med dig, bad han. Gärda blev förstås orolig när hon såg er och så uppgiven. Han snyftade och grät och bad om vart annat. Hon kände inte igen honom. Och han om det var någon som varit besvärlig mot honom. Nej, sa jag, det bryr jag mig inte om. Det är något mycket allvarligare. Jag har förlorat den innerliga kontakten med Jesus. därför försökte trösta honom så gott hon kunde. Hon påminner honom om vad som skedde runt omkring dem. Att människor blev frälsta, sjuka, botade. Att det stod mitt uppe i en verklig väckelsetid. Men det var ingen tröst för Georg. Han måste få tillbaka vissheten om att han hade ett obrutet förhållande till Herren. Och han fortsatte att bedja och gråta. Och bönesvaret kom. Herren rörde på nytt vid sin tjänare. Gav honom hoppet och tron tillbaka och glädjen och lovsången. Förutmjukad men samtidigt stärkt kröp Georg till sängs och för första gången på elva år somnade han på vänster sida utan hjärtklappning. Han sov djupt och skönt hela långa natten och när det blev morgon och dags att stiga upp försov han sig. Han som alltid brukade vara den första att vakna. Gärda tittade lite undrande på honom där han låg och snusade skönt som ett litet barn. Plötsligt gav hon till ett rop. "Gej, Vad har hänt med din struma? Han slog upp ögonen och mötte Gärdas spända ansikte. Han kände på halsen. Gärda måste också känna. Jo, verkligen. Struman var borta. Helt och hållet. Det blev en underbar morgon. Gärda och Geo prisade och tackade Gud. Och Geo kände sig starkare än någonsin och förvisade dem att Herren fortfarande var med honom. När han skulle klä på sig var skjortan alldeles för stor i halsen. Det fanns ingen i hela garderoben som passade. Gärda sprang ut för att köpa en ny åt honom så att han skulle kunna åka till kyrkan och börja arbeta. Ja, det var en lycklig och förnyad georg som kom till kyrkans expedition den dagen. Men en georg som också hade lärt sig en ny läxa. Man kan ägna sig så mycket åt trons yttersida, åt under och tecken, att man förlorar gemenskapen med honom som gör undren. Det gäller att leva av tro till tro. Det är lätt att koncentrera sig på detta med tilltro så att man glömmer den sida som heter avtro. Ja, detta gick så djupt in i Geos medvetande att han efter denna upplevelse fick ett nytt sätt att predika. Jesus trädde i förgrunden mer än tidigare och det blev Geos ständiga bön att alltid kunna glömma sig själv och att när han bad för sjuka människor inte så mycket ägna sig åt den sjuke. Som Jesus. Och så öppnade stören till ännu större möjligheter för Gud att göra under. Församlingen fortsatte att blomstra. För hans öye Följ Spur Och jag vet Han vakter mig Evi och Pelle Karlsson sjunger en tänkvärd sång här, Guds rike min del. Försöker att skor... Tema för andakten lånar jag från kommande söndags gudstjänstema i många kyrkor, bland annat Svenska kyrkan. Och det är Guds rike är nära. Jag läser en kort, den korta evangelitexten från Markus Evangeliums första kapitel, vers 14 och 15. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa det, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Jesus och Johannes stöparen var ju ungefär jämnåriga ett halvår mellan dem och de var också släkt något slags kusiner eller sysslingar. Johannes född i en prästfamilj av äldre föräldrar som hade tappat hoppet om att få egna barn. Han växte upp bjöde trakter och förberedde sig mycket ensamhet och bön och fick kallelsen att bli eh, en profet i gammaltestamentlig anda. Man kan säga att han är den sista gammaltestamentlige profeten och bryggan över till Nya Testamentet. Och hans uppgift är att vara den som bereder marken för Messias. Vilken uppgift. Och han predikar med stark stämma och skräder inte orden. Han talar om att Guds rike snart är här. Han talar om att man ska omvända sig. Att man ska leva och göra bättring och bära bättringens frukt. Och Moderna människor på den tiden som levde för pengar och nöjen och njutningar och kanske också på andras bekostnad drabbades av den här mannens brinnande ögon och eh, kraftiga röst och enträgna kallelse att vända om till ett nytt liv, ett bättre liv, ett liv i omvändelse i tro på Gud. Och så kommer Jesus. Bara på sex månader tror man att Johannes i sin korta verksamhetstid kanske fick döpa en kvarts miljon människor i Jordanfloden. Så blev han fängslad för att Herodes i palatset inte tyckte om det raka budskapet som Johannes hade också när det gällde hans egen livsstil. Och så när Johannes sitter i fängelse börjar Jesus sin offentliga verksamhet och säger tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Johannes talar om att Guds rike kommer snart och Jesus talar om att Guds rike är här. Det såg inte ut så mycket för denna världen men Genom Jesu ord och Jesu händer och Jesu gärningar så kom Guds rikets kraft och förvandling till många, många människor. Och han säger ett nyckelord i den så kallade Bergspredikan. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra. Också. Tänk om vi kunde lära oss det. Låt oss be. Herre, tack för adventstiden när ljus och stjärnor och härliga sånger lyser upp mörkret. Hjälp oss att inte stressa för mycket och jaga för mycket utan att ha tid att tänka på de här gestalterna, Jesus och Johannes och Maria och evangeliet och de viktiga sakerna. Välsigna varje lyssnare. Amen. I adventstid talar man också i kyrkan en del om att Jesus kommer tillbaka. Här sjunger Donald Bergagård Halleluja Hosianna, Jesus kommer. Vi lever nu i nådens timmar. Många kristna vakar nu och ber En andeström från Herren vi förnimmar En segerkraft som frälsaren. Alleluia, Alleluia, Jesus kommer, han kommer. En kraft Som ger vårt liv En mening Den kraften finns I Jesu dyra blod Om du i tro Vill bedja nu Om rening Guds frid Skall strömma till dig Summer flu on Han lovat oss att själv komma tillbaka Och hämta hem sin brud till himlens land Så därför låt oss alla be och vaka Snart får vi trycka Jesus egen hand Halleluja O Jesus kommer han kommer igen Halleluja Home. Vi avslutar den här veckans program med Charlotte Höglund när hon var barn. Nu är hon ju pastor och vuxen bevars. Men här sjunger hon en fin stämningsfull advents- och julsång när ljusen brinner. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. När första jul Att fira på advent När andra ljuset brinner Är snart Lucia här Med ljus och luss katter Och bud om julen bär När tredje ljuset brinner Ja det...